Таких маленьких звірят, якими були ми зі швидкістю світла помітити важкувато. Знак останній наша тренерка не полізла у воду з нами, а ніби чорного сходила бережком і давала на можливі команди. Все відбулося блискавично. Я увійшла до басейну, доплила до глибоководів, і якраз у той момент, коли під ногами вже не були опори, якийсь у голову небитий хуліган вихопив у мене з рук мій пінопластовий порятунок. Басейн завмер. Всі глянули у мій бік. Час зупинився. Стихла всяка музика. Я щосили хаотично забила руками і широко відкрила рот в останнього потиху. — Вона топиться! Врятуйте її! — закричала з берега моя тренерка Ірина. — А навіщо вона сюди приїхала? — спокійно відповів директор Коломийського басейну. — Випливе добре, не випливе, друге добре. Я зрозуміла, що допомоги чекати не варто, і слухняно пішла на дно. Зазвучала якась небесна музика. Стало затишно і тепло. Я розплющила очі, чого досі ніколи не робила, бо хлорована вода роз'їдає повіки, і побачила воду, яка мерехтіла і передавалася всіма кольорами веселки. Я подумала, що це кінець, і кінець на диво приємний. Морські коники метались довкола мене, пропонуючи себе в поміч. Восьминоги розкривали свої широкі опійми і обіцяли поділитися грубою голубою кров'ю. Дельфіни декламували Лісового царя Гете, омари танцювали кадрилі, радили дихати глибше, повні легені. І тут я побачила щось дуже дивне. На дні басейну в самому кутку сидів Шкромида. Він був одягнений у вишуканий смугастий костюм, старомодний капелюх, прикрашений фазановим пір'ям, і наваксовані черевики на підборах. Яскраво-червона краватка метелик у море усмішка на лиці. Шкромида тримав у руках дві склянки, і це вже зовсім неймовірне – Майстерно переливав зі склянки в склянку воду, як це роблять з алкоголем під час приготування коктейлю професійні бармени. Тренерка Ірина, як була в одязі, скочила в басейн і витягла мене на повітря. Зробила мені штучне дихання рот у рот і витягла з рота каміння, пісок і водорості. На цьому моя кар'єра плавця закінчилась і розпочалась кар'єра професійного метафізика. Розділ шостий. Дівки. У Мартий. Єдиною на весь двір був дитячий велосипед «Зайчик». Тим, до кого Марта прихильно ставилась, щастило іноді проїхатись на велосипеді. Я на велосипед аж надто не розраховувала. В мене був набір кольорової крейди, з якою можна також непогано розважитись. Я малювала на асфальті портрети українських письменників. А Марта крутилась довкола на велосипеді і заздрісно позирала у бік моєї крейди. Нарешті Марта підійшла в притул, без дозволу взяла з коробки шматок крейди і взялась щось малювати поруч. — Хто тобі дозволяв брати мою крейду? — крикнула я. — Це не твоя крейда. — Це моя крейда. — Не твоя. Це моя мама дала твоїй мамі. — Слухай, що ти тут видумуєш? Віддай крейду. Марта на вигляд значно менша, ніж я. Худа, довговолоса, хвороблива. Казали, що вона ледве вийшла з важкої астматичної хвороби. І, власне, велосипед зайчик куплений її батьками на радощах дончиного одужання. Я штовхнула Мартву, і вона впала на асфальт. Вдарилася ліктем. З ліктя, як на зло, відразу пішла кров. Марта заревіла. Я склала свою крейду в коробку і пішла додому з високобіднятою головою. Але я знала, що Мартин Ліконть так мені не минеться. З хвилини на хвилину у двері з кляузою подзвонить розлючена Мартина мама або батько, або ціле її сімейство. Я сиділа у своїй кімнаті тихо, як миша, а батьки дивились телевізор. У двері подзвонили. Мама довго вставала з-перед телевізора, дуже довго йшла до дверей, ще довше повертала у замковій щеліні ключ. «Якщо до мене, то мене нема», – попередила я. На порозі стояла заплакана Марта. Вона сказала мамі, «Ваша донька мене штовхнула, я впала і вдарилась ліхтем до асфальту». «Ходи сюди», – наказала мені мама. Я не вийшла з кімнати. «Ябеда», – пробурмотіла я, підводячи погляду. «Ти штовхала Марту?» «А ця крейда звідки?» – запитала я. «Мартина мама дала мені для шиття». «Ну, то забирай свою крейду». Я тиснула Марті коробку з кольоровою крейдою і сховалась у своїй кімнаті. Марта забрала крейду, гаречно попрощалась з моєю мамою і пішла собі. Відтоді Марта розмальовувала у дворі асфальт, а я каталась на її велосипеді.